Joanden hastean gertatu da Europako izkuntz gutxituen sart-abi izkuntzetan orkestu dularik Petyan aizager haute txiak. Ondotik, bozkatua eta onartua izan da unanimitatean. Beste zertan diren galdegin diogu Petyan aizagerri. Azpimaratut lan hori uh, egiten eta laguntzeko pres gidenla do Napoleko Lotu dira guri uh, sei, sei herrie eh? haiziditze gamoezo azti. Haman duzeu naso gabadi pagola uarte iri eta bestean uh, zaigira, eta beti prest laguntzeko. Nola pastu den sartaren adospena erraiten digu kontseilariak. Bos parte handi dira, eta bos parte horietan irugarren parte ana, hor badira artikulu batzuk eta artikulu horiek uh, zatituak dira opzio eta azpi opziotan, eta hor dugu ez da baidatu, zoin, zoin opzio hartu, uh, zoin artikulu atxiki edo ez atxiki, guri uh, ziren gure ez da baidak. Barri nintuen txiki eta horietan mazazpio edo horretan sortzi atxiki ditugu. Behi tepunduetan skateparka urte astapenerako eraike izatea espero dute, bizikletaren inguruko gogoetak eramaiten ari dira, bukatzeko taken margolariaren presentzia egian, Azken honek urtzoak margotuko baititu dola poleko kariketan.